Putem auzi de o sută de ori vorbindu-se despre adevăr și nu are putere ca atunci când îl vedem o singură dată întrupat într-o viață. Cel mai vădit semn că suntem pe calea adevărului dumnezeiesc este dragostea. Adevărul singur e frumos, chiar dacă e simplu. Adevărul aici pe pământ totdeauna poartă crucea. Apa adevărului și a vieții duhovnicești nu stă în inima celor mândri. Dacă vrei să afli adevărul, mergi la cei smeriți. Harul adevărului este dat numai celui smerit. Un adevăr strâmb nu este de niciun folos, e mai rău decât o minciună directă. În lume sunt multe adevăruri, însă pentru mântuire este numai unul, adevărul Evangheliei. Orice pact cu minciuna este o lovitură dată a adevărului, este o înnăbușire a lui. Adevărul prinde rădăcini numai pe ogorul dragostei. Aici aduce rod în sutit și în mit. Pustia lumii este arzătoare și numai apa adevărului produce înviorare potolințetea sufletului. Frumosul crin al adevărului trebuie purtat în inim și buze curate. Prin aceasta ne dovedim urmașa adevărului când îl arătăm în orice lucru. Orice ascundere a adevărului este o lovitură dată lui Hristos. Creșterea în adevăr atrage după sine creșterea urii și a prigoanei din partea lumii. Orice ascundere a adevărului este lipsa dragostei. Adevărul curat este numai acela care lucrează prin dragoste, și dragostea curată este numai aceea care lucrează în adevăr. Atât adevăr avem în noi, cât îl trăim practic. Hristos este adevărul. Să mărturisim întotdeauna numai adevărul care este în noi, de care suntem luminați și convinși, căci numai acela are putere de convingere. Cine a primit ungerea Duhului Sfânt este învățat în tainele adevărului. Cu cât suntem mai plini de adevăr, cu atât nu vom putea tăcea în lumea minciunii. Dacă adevărul e veșnic, veșnici vor fi și cei ce mărturisesc adevărul. Dacă adevărul e puternic, puternici vor fi și cei ce mărturisesc adevărul. Să-i facem bine vrăjmașului chiar cu prețul vieții noastre, dar niciodată cu prețul adevărului. Nu există bine fără adevăr. Adevărul nu are nevoie de martori și de jurăminte, pentru că el și puterea sunt una. Puterea nu are nevoie de proptele. Într-o lume a minciunii, adevărul în mod natural e prigonit, iar fiul adevărului împărtășește soarta adevărului. Prigoana este semnul cel mai vădit că trăiești în adevăr și adevărul trăiește în tine. Numai adevărul are făgăduința veșniciei. Numai El are siguranța biruinței, numai Lui îi este hărăzită lumina. Și adevărul este Hristos. În corabia adevărului nu pot călători decât cei care au părăsit duhovnicește toate celelalte corăbii. Nimeni nu poate călători în două corăbii deodată. Cine nu iubește cuvântul adevărului face lucrare de șarpe. Umblarea în adevăr te păstrează drept. Doar adevărul dă vieții mersul drept al luminii. Cine este obișnuit cu glasul adevărului, deosebește glasul minciunii, chiar dacă acest glas este îmbrăcat cu expresiile adevărului. Focul adevărului arde și nimicește toate lucrările minciunii. Fără ceruri deschise nu poate fi adevăr și dragoste. Când păcatul este dat la o parte, Duhul Sfânt se coboară peste suflet, călăuzindu-l în tot adevărul. Cei aprinși de focul adevărului vor aprinde la rândul lor pe alții. Sufletul nu își poate afla o dihnă până nu găsește adevărul. Ca să ai curajul adevărului, trebuie să ai o totală lepădare de sine și o alipire desăvârșită de adevăr. Cât de frumos este sufletul care rămâne în adevăr și nu lingușește pe cei mari când aceștia sunt abătuți de la calea adevărului. Când este vorba de adevăr, de mântuire, nu te uita la mulțime, nu te uita cum crede și umblă gloata, că -și te rătăcești. Nu părerea mulțimii este criteriul după care trebuie să mă călăuzesc dacă vreau să aflu și să trăiesc adevărul. În singurătate se face adevărata adâncire în tainele adevărului, adevărata cunoaștere a vieții cu Hristos. După biruința aparentă a minciunii, soarele adevăr va străluci mai puternic. Toate binecuvântările lui Dumnezeu se revarsă asupra celui ce și ia timp și se adâncește în cunoașterea adevărului în toate laturile lui. Adevărul îți dă liniștea pe care nimeni nu ți-o mai poate lua. Tot ce este lipsit de adevăr duce la necinstirea lui Dumnezeu și orice necinstire adusă lui Dumnezeu este lipsită de adevăr. Numai adevărul face folositor cuvântul nostru. Ca să afli diamantul adevărului, trebuie să cobori în mina adâncă a cercetării, să mergi prin galeriile strâmte și întunecoase ale lepădării de sine,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 Ca și lumina, înaintează mereu. Numai unde este lumină și viață, este adevăr. Vrei să devine muritor? Treci departe partea adevărului. Dacă vii la adevăr cu gând să primești altceva decât pe el însuși, încă nu cunoști calea spre fericire și lumină. Cine lasă totul pentru adevăr, adevărul îi se dăruiește. Cel care nu ține seama de adevăr își este propriul său dușman. Numai când știi adevărul poți să judești drept, poți să faci deosebire între lucruri și poți umbla pe calea cea dreaptă a lui Dumnezeu, altfel viața se află într-o necurmată primejdie. Numai adevărul te eliberează de orice robie, îți dă echilibru și te odihnește. Numai adevărul dă mântuire și fericire dacă este primit așa cum este el. Numai cei născuți din adevăr pot duce altora adevărul. Adevăratul om, folositor lui Dumnezeu și oamenilor, este numai cel care cunoaște binele și adevărul. Fiul adevărului se supune poruncilor adevărului, dar nu ca rob, ci ca fiu. Numai unde locuiește Dumnezeu este adevăr. Adevărul conduce destinele universului. Toate legile fizice și spirituale sunt adevăr. Adevărul privește drept în față pe toți oamenii. El n-are de ce să-și plece ochii și nu rămâne influențat de nimeni. Adevărul a venit în lume ca oamenii să primească chipul lui, nu el să primească chipul lor. Adevărul rămâne neclătinat când bat vânturile lumii într-o parte sau alta. Mărgăritarul adevărului se găsește numai în adâncimile suferinței, în adâncimile lepădării de sine, în adâncimile cuvântului lui Dumnezeu. Lepădarea de sine deschide drumul adevărului către suflet și sufletului către adevăr. Nu-ți ridica glasul împotriva adevărului, căci vei rămâne mut pe veșnicie și vei avea soarta tatălui minciunii, diavolul. Lasă-te biruit de adevăr și vei fi fericit. Numai adevărul are putere în sine. Miciuna nu are decât puterea pe care o dai tu, crezând-o. Binecuvântați sunt toți cei ce vor și caută adevărul în toate privințele. Ei nu vor fi înfrânți niciodată și sunt singurii care vor ajunge să se asemene cu Dumnezeu. Dumnezeu răsplătește pașii sinceri către el. Nu fugi de adevăr! căci fugi de propria ta viață și fericire. Niciodată nu vei fi dezamăgit din partea adevărului, dacă îl cauți cu toată inima, fără întrerupere și fără părtinire. Numai adevărul îți vrea și îți poate da cu adevărat binele și fericirea. El îți este prietenul cel mai bun, chiar și atunci când te muștraspru. Mai plăcută-i crucea cu adevărul decât slava cu minciuna. Cine poartă acum crucea cu adevărul, va purta cu una slavei împreună cu el în veșnicie. Nu scaunul pe care îl ocupi în lume, ci viața pe care o trăiești unită cu adevărul, te face cu adevărat mare. Ești mare numai atunci când ești de partea adevărului, când te-ai contopit cu el, chiar dacă din pricina aceasta ești părăsit de toți și prigonit până la moarte. Biruința din urmă este a adevărului. Când tu ești de partea adevărului, nu te mai tem de nimeni chiar dacă va trebui să mor pentru adevăr. Numai cine știe bine adevărul este luminat și nu se clatină în lucrarea pe care o face. El nu se teme de oameni. Să avem grijă de mărgăritarele adevărului ca să nu le aruncăm într-oaca porcilor. Dar nici să le oprim acolo unde trebuie să le dăm. Păcat este și într-un fel și într-altul. Rătăcirea de la adevăr este drumul morții Adevărul locuiește numai în inimile sincere. Aici poate el să-și facă desăvârșit lucrarea. Dacă adevărul nu mărturisește bine despre noi, n-are niciun preț mărturisirea bună a oamenilor. Adevărul denaturat o trăvește rațiunea omului, încât nu mai poate deosebi calea dreaptă de cea strâmbă. Casa lui Dumnezeu se zidește numai cu cărămizile adevărului, care sunt unite între ele cu mortarul dragostei. Numai adevărul trăit luminează. Adevărul netrăit este ca lampa neaprinsă. Nu ți ajută la nimic în întunericul nopții. Poți înfățișa frumos adevărul în vorbire. Dar dacă trăirea ta nu-l arată, ești un mincinos. Ai părtășie cu adevărul când și tu ești adevăr, altfel ești minciună, naturile deosebite se resping. Numai adevărul trăit poate convinge. Voia lui Dumnezeu este biruința adevărului în toate cutele ființei noastre. Cine se lasă biruit de adevăr, Adevăr în dragoste, în zmerenie, în blândețe, în neprihănire, acela rămâne veșnic și este cu adevărat fericit. Orice virtute și orice dar al lui Dumnezeu dat oamenilor săi pot ajunge formă goală dacă nu sunt ținute necurmat în flacăra adevărului. Cel aprins de focul adevărului va aprinde și pe alții cu acest foc.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 Numai în adevăr și în dragoste este mântuire și fericire. Adevărul și dragostea dau valoare vieții și jertfelor ei. Adevărul și dragostea sunt ca cele două capace de la nucă, păstrează miezul vieții. Cu cât sunt mai duhovnicesc, cu atât văd mai limpe de frumusețea Domnului și a adevărului său. În afara casei lui Dumnezeu nu se găsește oxigenul adevărului. Adevărul, înainte de orice, aceasta trebuie să fie deviza noastră ca oameni în Hristos. Chipul lui Dumnezeu în noi este adevărul care lucrează prin dragoste. Dumnezeu dă pâinea adevărului numai credincioșilor care muncesc cu stăruință. Leneși și ușuraticii nu ajung niciodată la această binecuvântată pâine. Păcatul și moartea sunt piedicile cele mai mari în calea înțelegerii adevărului. Când aperi adevărul, să-l aperi dintr-o stare de blândețe și de smerenie și toate zidirile minciunii vor cădea. Adevărul însuși este puterea cea mai mare care trece liniștită peste toate piedicile din cale. Ochiul adevărului nu poate primi în sine nici cel mai mic fir din praful minciunii. Cine ne socotește stăpânirea adevărului se zbate în mizerie și în întuneric. Un adevăr amestecat cu minciună este un adevăr stricat.